На зупинці біля автовокзалу вийшло багато людей. І Софія змогла дістати з сумки ручку і клаптик паперу. Похапцем записала. Мабуть, збоку це виглядало дивно. Їде собі жінка в автобусі, плаче і пише. По дорозі до гуртожитку Софія закінчила пісню. Залишилося тільки взяти гітару І спробувати заспівати Гітара припала товстим шаром пилу Відпочиваючи на шафі Та струни, настроєні ще орестом Тримали стрій Мелодія переплітала слова Лягала на акорди Софія втратила лік часу Співала, писала, виправляла Зі світу музики її вихопив грюк дверей. З роботи приїхав Максим. Господи, обід! Кинула гітару і помчала на кухню. За п'ять хвилин тарілка з гарячим борщем стояла на чистій скатертині, м'ясо смачно скварчало на сковороді. Годинник показував шосту сорок. Напевно, запізно. Максим сидів похмурий, наче чорна хмара. Максиме, все вже готове. Сідай, мий руки. Максим, усім своїм виглядом показуючи незадоволення, закинув гітару на її місце на шафі і сів до столу. Двері знову гримнули. Прокинувся Павлик. Досі заколисаний музикою, він солодко спав. Софія вхопила сина на руки. Тепло маленького тільця розчинило темну хмаринку, яка промайнула у вікні їхнього дому. Софія покартала себе за неуважність. Зайнялася дурницями, а Максим, стомлений, голодний, мусив чекати, коли сала сина і наспівувала. Певно, сьогодні був якийсь особливий день, бо муза, викликана першою піснею, не злякалася грюку до дверей і не полетіла геть, а принишкла десь поза синовим ліжечком і знову війнула крилами. І, звичайного, люлі люлі знову потекли слова, переплетені музикою. Синок заснув. Софія потяглася до гітари. Колескова народилася, немов за помахом чарівної палички. Павлек слухав свою пісеньку і посміхався уві сні. Знову грюкнули двері. Максим вихопив гітару з рук дружини і пожбурив її, аж дзенькнули жалібно струни. «Я не розумію, Софіє. ти дружина, мати чи артистка?» Павлик знову прокинувся і заплакав, втрутившись таким чином у суперечку батьків і припинивши її. Власне, ніхто й не сперечався. Суперечка це діалог у підвищених тонах з негативним забарвленням. А діалог не відбувся, тільки одне зауваження. Врешті, Максим має рацію. З роботи повернулася пізно, замість того, щоб зайнятися домашніми справами, вчепилася до гітари. Перечитала рядочки, на швидку руч накидані в автобусі, і отут біля синового ліжечка. А не погано. Щось у тому є. Вловила хвилинку, коли Максим захопився телефільмом, і переписала обидві пісні до зошита. Як не вільно їх співати, то бодай запише, щоб не забути.